We are still standing, we <in> hear the Holy Evangelion, <Spanish> peace <speaking> to <in> all of us, and <Spanish> your Прославих и опет ћу прославити. А народ који стајаше када то чу, говораше да је гром загрмио, а други говораху, анђео му је говорио. Исус одговори и рече, Ovoj glas nije bio mene radin, no vas radin. Sad je sud ovome svijetu, sad će knez ovoga svijeta biti izbačen napolje. I kada ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući sebi. А ово говореше указујући каквом ће смртћу умријети. Народ му одговори, ми чусмо закона Христос остаје вајек, и како ти говориш да се Сину Човјећијему валја подигнути. Ko je taj sin čovječiji? A Isus im reče, još je malo vremena svjetlost sa vama, idite dok svjetlost imate, da vas tama ne obozmem. Ako ide po tam ne zna kuda ide, dok svetlost imate, vjerujte u svetlost, da budete synovi svetlosti. Crkvi. a ona nije jedina nego postoji čitava jedna bogagodatna mreža koja je uhvatila sve krajeve zemlje i ta spasonosna i sveta svjetlost obasjala je kako smo čuli i u ovoj našoj službi lijepoj sve ljude svih krajeva, svih kontinenata. I mi ovdje nalazeći se povezani smo sa svima onima koji su licem okrenuti ka Krstu gospodnjem i sa svima onima koji su se u vremenu silom Krsta vezali za vječnost. Silom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 da smo pobjedili. A kako da ne pobjedimo, braći i sestre, kad podižemo pobjedonosno, moćno i nepobjedivo znamenje sile i ljubavi gospodne? Narod koji je mogao da padne u očajanje, narod koji je mogao da se prodave,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 крст свой то су невоље и страдања земљског живота код svakog čovjeka свой крст свой то су пост, бдење и други благочестиви подвизи kojima се тело смирује и покорава духу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 smatra ispunjavanje Hristovih zapovijesti jedinim ciljem svog života. Te svesvete zapovijesti postaju za njega krst na kome on stalno raspinje svog starog čovjeka sa njegovim strastima i željama.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 i otvorit će ti se vrata raja. Sa krsta svog slavoslovi gospoda i odbacuj od sebe svaku pomisao jadanja i roptanja, odbacuje kao zločin i hulu na Boga. Sa krsta svog blagodari gospodu za bescijeni dar, za krst svoj, za dragocijenu sudbinu,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 казно када га носи и притом благодари христу и слово слави христу од слобосвобљењем и благодарењем појављује се у страдавнику духовно утехо благодарење и слово слобосвобљење постоју извори несазнајне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 umом i srcem живи na nebu i se zercava tajне dua u Hrisstu Исуsu Господu нашимm. Ako хоćko za mnom ići govori Господ, neka se odrekne себе i uzmekrst svoj i za mnom ide. Амин.